ירמיהו, פרק כ"ז בראשית ממלכת אהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה אל ירמיה מאת אדוני, לאמור, כה אמר אדוני אלי, עשה לך מוסרות ומוטות ומטתם על צוואריך, ושילחתם אל מלך אדום, ואל מלך מואב, ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון.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 בעול מלך בבל? בחרב, וברעב, ובדבר, אפקוד על הגויהו, נאום אדוני, עד תומי אותם בידו. ואתם, אל תשמעו אל נביאיכם, ואל קוסמיכם, ואל חלומותיכם, ואל עונניכם, ואל כשפיכם, אשר הם אומרים עליכם לאמור, לא תעבדו את מלך בבל. כי שקר הם ניבאים לכם, למען הרחיק אתכם ממעל אדמתכם. והדחתי אתכם ועבדתם. והגוי אשר יביא את צווארו בעול מלך בבל ועבדו, והנכתיב על אדמתו, נאום אדוני, ועבדה וישב בה. ואל צדקיה מלך יהודה דיברתי ככל הדברים האלה, לאמור, הביאו את צבריכם בעול מלך בבל, ועבדו אותו ועמו, וחיו. למה תמותו, אתה ועמך?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 ואל הכהנים ואל כל העם הזה דיברתי לאמור, כה אמר אדוני, אל תשמעו אל דברי נביאיכם הנבאים לכם לאמור, הנה כלי וית אדוני מושבים מבבלה עתה מהרה, כי שקר הם הנבאים לכם. אל תשמעו עליהם, עבדו את מלך בבל וחיו, למה תהיה העיר הזאת חורבה? ואם נביאים הם, ואם יש דבר אדוני איתם, יפגעו נא באדוני צבאות, לבלתי בואו הכלים הנותרים בבית אדוני, ובית מלך יהודה, ובירושלים, בבלה. כי כה אמר אדוני צבאות אל העמודים, ועל הים, ועל המכונות, ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת. אשר לא לקחם נבוכדנצר מלך בבל, בגלותו את יחוניה, ון יהויקים ממלך יהודה, מירושלים, בבלה. ואת כל חורי יהודה וירושלים. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל על הכלים הנותרים מבית אדוני ובית מלך יהודה וירושלים. בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם, נאום אדוני. והעליתים והשיבותים אל המקום הזה.